Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vel aqibetülil müftəqin Və la uzvana illə aləl zalimin Və usalli və usallimə aləl mev'uðu rahmetənlil alemin Nəbiyyina Muhammedun və alə alə alihi ve sahbihi və məntəbəə bi sünnetki ilə yumiddin Amma bi'ad Qəsəm dərsimizdə ibadətin rüşvünlərini başlamıştık Ibadətin növleri ve sonra rüşvünlərə Ve ibadətin bir nesə növünü zikir ettik ki İbadətin bölünür sonra ibadətin rükunlarından və birinci rükunu zikr etdik ki, birinci rükun nədir? Məhəbbətdir. Məhəbbətdir. İndi ikinci rükun, yəni ikinci, ibadətin ikinci rükunə inşallah başlayırıq. İbadətin ikinci rükunu ümiddir. Ümidlə məhəbbətin əlaqəsi nədir? Ümidlə məhəbbətin əlaqəsi nədir? Məhəbbətin Qüvvətinə görə Və məhəbbətin çoxluğuna görə də İnsanın ümidi olur Ümid Nəyə görədir Məhəbbətin qüvvətinə görə Hər sevən Hər sevən Mütləq nə etməlidir Ümid bəsləməlidir Ümid bağlamalıdır Çünki insanın Qulun Allaha olan məhəbbəti Onda, yəni Allah qatında olan şeyə ümid bəsləməsinə gəlib çıxardır. Qulun Allaha olan məhəbbəti onun Allahın əlində olana ümid bəsləməsinə gətirib çıxardır. Nedir ki, İbn-i Nəqeym Rəhumullah Mədər Güsəlikində buyurur. Deməli, məhəbbətlə ümidin arasında olan əlaqə nədir? Yəni, hər sevən ümid bəsləyir, yəni insanın məhəbbətin qüvvətinə görə də ümidi olur. Əgər sən Allaha sevirsən isə, deməli, Allahın əlində olana da ümid bəsləyirsən. Yəni, ümiddən məqsəd, qəst, murad nədir? Ümiddən qəst odur ki, qul Rəbbinin Rəbbində olana ümid bəsləsin. Rəbbində olan əcrə, mükafata, rəhmətə, məxfirətə bağışlanmayı nə etsin, arzulasın, ona ümid bəsləsin. Abid, Allaha ibadət elən, Allaha itaət elən, edən şəxs, Allah subhanət haladan ədir, mükafat və əməllərinin qəbul olunmasına ümid edir. Abid insan, Allaha itaət edən insan, Allahdan ədir, mükafat və əməllərinin qəbul olmasına nədir Ümid edərim. Tövbe edən insanı isə, tövbe edən isə Rəbbinin rəhmətini və günahlarını bağışlamasını nədir? Ümid edir. Və bu ümid də bu ümiddə elə olmalıdır ki, yəni Allahın rəhmətindən ümid üzməsin. Ümid necə olmalıdır? Allahın rəhmətindən ümid üzmək olmaz. Allahın rəhmətindən ümid, ümid özmək olmaz. Ona görə də Allah Taala bunu Quranda məzəmmət edir. Allahın rəhmətindən ümid üzmək. Allah Taala buyurur ki: "İnnehum la ya'asu min ruhillahi illa al-qawmul Həqiqətən Allahın rəhmətindən yalnız kafirlər ümidlərini üzəllər. Yusuf surəsinin 87-ci ayəsi. Başqa ayədə də Allah Subhanahu buyurur ki: "Vaman yaqna min rahmeti Rəbbinin rəhmətindən yalnız azmışlar ümid düzəllər. Ümidlərini ancaq kimlər üzəllər? Azmışlar bir də kafirlər. Həzrə surəsinin 56-cı ayəsi. Ümiddən, yəni mətlub, yəni tələb olunan odur ki, ümidin kamilliyi vəqayəsidir sonudur. İnsanın ümidinin kamilliyi Kəmalı və sonudur. Və qul da ümidində dərəcələrə qalxır. Yəni, ümid dərəcələrlədir. Dərəcələrlədir. Birinci, ikinci, üçinci. Və səndən tələb olunan ümid hansı ümiddir? Kamil ümid və qayəsi, hədəfi sonudur. Qul ümiddə dərəcələrlə qalxır. Birinci... Ümiddən başlayır. Ən birinci dərəcəsi o ümid ki, insanı əzir qazanmaqdan ötürü, əzir qazanmaqdan ötürü ibadət etməkdə çalışqanlığa aparır. Əgər Allaha ümid bəsliyirsən həmin ümid səni hara aparıb çıxardır? Çalışırsan ibadət. Allaha ibadətdə çalışırsan, çalışqan olursan ki, Allah da onan, Allahın savabını qazanasan. Və bu ümiddən də qalxır, o ümidə gedib çatır ki, dinin əhkamlarını dinin əhkamlarını özinin, öz nəfsinin ləzzətlərindən qabağa tutur. Dinin əhkamlarını, Allahın əmr etdiyi şeyləri, Özün, nəfsin istədiyi ləzzətlərdən nə inir? İrazi tutur. İkinci bundan daha yəni qaya, bundan da daha kamil yəni ümid hansı ümidə yüksəlir? O, ümidə ki, Rəbbi ilə görüşməyi arzulayır artıq. Nə olur? Rəbbi ilə görüşməyi arzulayır. Necək ki, İbun Qeymədər güzsəliklində buyurur. Yəni, ümidin dərəzələri Ümiddən mətlub olan nədir? Qayəsi, sonu və kamilliyidir. Sonu da nədir? Kamilliyi. Artıq ümiddən o yerə gəlib çatır ki, artıq Rəbbi ilə görüşmək ümid eləyir. Rəbbindən görüşnəyə nə eləyir? Arzular. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki, "Faman kan yaqul liqa rabbih, faly'amal. Amana salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih 110-cu ayəsində Allah təala kimdir Rəbbi ilə görüşmək ümid edirsə salih əməl işləsin və ibadətdə Rəbbinə heç kəsə şərik qoşmasın. Kim ümid bəsləsə, nəyin Salih əməldir. İşləsin və ibadətdə Rəbbinə heç kəsə nə etməsin, şərik qoşmasın. Və Allah Subhanahu taala başqa aytdı bu ki, mən mən kənəyəcə Allah və inna əcələllah ilə əd. Kim Allah Allahla ümid etməyi arzulayır, kim Allahla görüşməyi arzulayırsa Allahın əzəli, yazısı mütləq gələcəkdir. Və huva səmiyyul alim və o eşidən və biləndir. Ənkəbus surəsinin 5-ci ayisi. Və ümidi hasil etməyində, ümidi qazanmağın da səbəblər var, yolları var. Onlardan birincisi, Allah Subhanı Tağlanın kərəminə baxmaq, şahidi olmaq. Allahın neymətlərini, Allahın verdiyini qullarına. Və qullarına olan ehsanının şahidi olmaq, onlara baxmaq, onlar varasında fikirləşmək ki, görün, Allah subhanət hala necə kərimdir, necə nimət verir qullara. Görsən ki, qullar Allah subhanət hala asil olurlar, Allah subhanət hala yenə verir. Yəni, bunları fikirləşmək, bunlara baxmaq insanın nə edir? Ümidini artırır. İkincisi, Allah subhanət hala qatında olan, savaba, əcrə və nimətdə sidqlə rəqbət bəsləmək. Allah subantan alınan qatında olan savaba və nimətlərə sidqlə rəqbət bəsləmək. Allah subantan alınan qatındayınız sidqlə, sadiqlə ilə istəmək. Üçüncüsü isə salih əməllə silahlanmaq. Salih əməllə silahlanmaq və xeyir işlərdə yarışmaq. Çünki kim ümid bəsləyirsə, mütləq əməl etməlidir. Yəni, ümid, ümid bəsləyən əməl etməlidir. Allah barəsində yaxşı zənn ediyən neyin əməlidir? Əməl etməlidir. Yox, əgər əməlin tərk edibsə, Allah barəsində yaxşı zənn etmək salıdır, yoxsa sayılmır. Allah qatında, Allah barəsində pis zənn etməkdir. Və ümidin də dəlilləri Əvvəldə, yəni iki dəlili zikr etdi. Birinci dəlil Allah Subhanahu ki, fəmən kəne yəcülə qə rəbbihi fəliyəmn əmən salihən və la yuşrik Kim Rəbbi ilə görüşməyə ümid edərsə, salih əməl işləsin və rəbbinə ibadətdə heç kəs şərik qoşmasın. Və Allah Subhanahu ki, mən kəne yəcülə Allah ilə inna əcələllah laət Kim Allahla görüşməyə ümid bəsləyirsə, Allahın əzəli mütləq gələcəyidir. O, eşidəndir və biləndir. Və Qurandan başqa dəlillər də var. Onlardan birisi, Allah subhanət hələdir ki, İnələzini əmənu vəlləzini həgəru və cəhədu fi səbili illəhi ulayı ki, yarcuna rəhmət Allah və Allahu qafur 218-ci ayəsi Allah subhanət hələdir ki, İnələzini əmənu iman gətirib, hizrət edənlər və və Allah yolunda cihad edənlər Allahın rəhmətinə ümid bəsleyenlər onlardır. Onlar Allahın rəhmətinə ümid bəsleyirlər. Vallahu Gafurur Rahim. Allah Tala günahların üstün örtəndir və rəhimlidir. Alqsa deyir ki, kimdir Allahın yani rəhmətinə ümid bəsleyenlər? O şəxslər ki, iman gətirərlər, hicrət edərlər və cihad edərlər. Yəni Allah Sübhana itaat edərlər. Salih əməllər görərlər. Allahın rəhmətindən, yani ümid bəsleyenlər də bunlardır. Və Allah Sübhana buyurur ki, Necə şüqut səhədisi: "Ana ənzənn 'abdī bī. Mən qulumun mənə barədə etdiyi zənndəyəm." Mən qulumun məni barədə etdiyi zənn kimiyəm. Yəni qul Allah Subhanahu taaladan necə zənn edərsə, Allah Subhanahu taala da ona həmin həmincür ona məaməl edir. Necə şüqut hədisi Buxari rivayət edib öz səhihində Kitab Təvhid, Kitabət Beləcisə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə yəmūtan ahadukum illə və huwa yuḥsinuẓ-zanna bi-rəbbih." Sizdən biriniz Rəbbi ilə yaxşı zənn etmədən ölməsin. Yəni yaxşı zənn edən mütləq nə etməlidir? Yaxşı əməl etməlidir. Yəni əgər insan Rəbb barəsində yaxşı zənn edirsə, nəyinir? Əməl edir. Nə üçün? Çünki Allah Sübhanə hikmət sahibidir, qardaş. Allah Sübhanə səbəbləri yaradan müsbəbbləri yaradıb. Allah Təala cənnəti yaradıb Və cənnətə girməyin səbəbin qoyub ki, əməllə. Yox, sən əməl eləmirsən, Allaha sabahtan axşama qədər asi eləyirsən, günahlar eləyirsən, Allaha şək qoşursan və deyirsən ki, mən Allah barədə yaxşı zənn edirəm. Bu, Allah barədə yaxşı zənn etməkdir, pis sən etməkdir. Allah barədə sən pis sən edirsən. Əgər yaxşı zənn etseydin, əməlləri yaxşı edirdin ki, bəli, Allah subhantı Allah, vəd edib ki, kimələ əməl etsə cənnətə görəcəm. Sən əməli edirsən, Allah var düzəndisən ki, yaxşı zənn edirsən ki, Allah Taala əməl edənin, əməl edənin heç vaxt əməlinizi ayağa çıxartmaz. Onu Allah Taala vəd edib və, və Allahda mən əməl edirəmsə, deməli Allah Taala məni cənnətə qoyacaq öz rəhməti ilə, öz nəyi ilə? Öz rəhməti ilə, öz məğfirəti ilə məni cənnətə qoyacaq. Əgər yaxşı zənn edirsənsə, əməlin yaxşı olmalıdır. Əyət pis əməl eləyirsənsə, deyilməli Allah barədə nə deyil? Pis, pis zəndi bu ki, mən günahlar eləyəcəm, şirk eləyəcəm, Allah dağla mən cənnətə qoyacaq. Bu, pis <gülüyor> Hədisi Müslüm rəvat edib səhəyində. Və hədislərdən göründüyü kimi, Allah dağla qulunun zənnindədir. Allah dağla qulunun zəni kimidir. Qula da vacibdir ki, Rəbbi ilə, Rəbbi barəsində gözəl zənn etsin. Hətta onu Allahın rəhmətindən ümid üzməsin. Rəbbi barədə gözəl zənn etsin və Allahın rəhmətindən ümid üzməsin. Və Allah Sübhana qatında olan bu böyük, əzəmətli savabı, əzri istəsin. Hansı ki, Allah o, o əzri ki, möminlər üçün Hazırlayıb o qalıcı neymətlər var cənnətdə, bir dost cənnəti, cənnətdə olan qalıcı neymətlər. Yəni, qula bu vacibdir. Vacib ki, Rəbbi barədə yaxşı cənnətçin və Rəbbindən ümid üdməsin və Allah spontanada olan sahabı, böyük əzri və Allah spontanada neynəsin, cənnətdə istəsin. Üçüncü rükun isə ibadətin üçüncü rükunu qorxudur. Allah subhantallıqdan qorxudur. Qorxu ilə ümidin əlaqəsi. Yəni, qorxu ilə ümidin əlaqəsi nədir? Qorxu ümidi çağırır. Qorxu ümidi çağırır. Ümidi tələb edir. Və eləcə də ümid nə inir? Qorxını tələb edir. Qorxunu çağırır. Hər ümid bəsləyən insan qorxır. Hər ümid bəsləyən qorxır, mütləq. Və hər qorxan da nə edir? Ümid bəsləyir. Çünki hər ümid bəsləyən özünün ümid bəslədiyi şeyi əlindən çıxmasından nə edir? Qorxur. Hər ümid bəsən, Allahın rəhmətinə ümid bəsleysən. Allah Subhanahu taalanın əcminə ümid bəsleysən, əməllərin qəbul olmasına ümid bəsleysən, cənnətə ümid bəsleysən və bununla yarışı, yanaşı sən həmin şeylərin əlindən çıxmasından yenirsən, qorxmalısan. Mütləqdir bu. Və hər qorxan da öz Rəbbinin rəhmətinə və məğfirətinə ümid bəsleyir. Allah Subhanahu əzabından qorxursan, cəhənnəmə girməkdən qorxursan, Sənə müsibət verməyindən qorxursan, deməli, bununla yaşı da nə yenirsən? Allah Subhanət Ağlanın əhvini, Allah Subhanət Ağlanın bağışlamasının rəhmətinə nə edirsən? Ümid bəsləyirsən. Çünki ümitsüz qorxu Allah Subhanət Ağlanın rəhmətindən ümid üzməkdir. Ümitsüz qorxu nədir? Allahın rəhmətindən ümid üzməkdir. Bu da ki, icazəli deyil. Necə ki, yəni İbn Qeym, Rahimətullah, Mədəl Gəssalikində buyurur. Qorxu ilə ümidin arasında olan əlaqə bağlısında. Qorxudan murad nədir? Qorxudan murad, qəst, məqsəd nədir? Qorxudan murad, qəst odur ki, qul öz Rəbbindən qorxsun. Öz Rəbbindən qorxsun ki, ona həm tez, həm də get nə baxsa, Əzab verər, dünyada istədiyi müsibəti verər, istəyir xəstəlik olsun, istəyir ölüm olsun, öz qüdrəti və məşiyyəti ilə. Yəni, qorxudan məqsəd nə deyir? Qulun Rəbbindən qorxmasıdır. Rəbbinin əzabından, dünya və axirətdə qulun Rəbbinin əzabından qorxmasıdır ki, qorxur ki, Allah-u buna bəla göndərər. Allah-u Teala bunun rüzüsünü alar, Allah-u buna xəstəlik verər. Öz iradəsi, öz istəyi və qüdrəti ilə. Və bu qorxu da yalnız Allah subhanətə halə olmalıdır. Yalnız Allah subhanət halədan qorxunmalıdır. Çünki bu ilahiyyətin, uluhiyyətin tələb etdiyi şeylərdir. Bu qorxu yalnız Allah subhanət halə olmalıdır. Kim Allahla yanaşı ilah götürəsə özünə və ondan bu qorxu ilə qorxarsa o nə olar? Müşrik olar. Necə ki, Ə, Süleymən bin Abdullah Teysir Azizin Həmidin 484-cü səhifəsində buyurur. Görürsən ki, gedir pisada qurban kəsir və yaxud xeyb babıya gedir qurban kəsir və yaxud gedir qarrı babıya, gedir nə bilim ətağıya, özünə ilahlar seçir və qorxur. Deyir ki, qorxuram, birdən mən rüzümü alar və yaxud mən evlad verməz. Ay, qurban olum deyir, qurban olum. Bu nədir? Bu şiqdir. Yəni, bu qorxu ancaq kimi olmalıdır? Allah spontan olmalıdır. Çünki Allah hər şey Allah spontan əlindədir. Öldürəndə, dirildəndə, verəndə, alanda Allah spontan olmalıdır. Qul yalnız nədir? Öz Rəbbindən qorxmalıdır. Ona əzab verər, müsibət göndərər, xəstəriyi verər. Və bu qorxu da qəlbin qulluğudur. Bu qorxu qəlbin qulluğudur ona ona görə də Allahdan başqa heç kəsə nə sərf etmək olmaz. Və bu qorxanda, yəni aid olan qorxulardan biri Allah Subhanahu taalanın axirətdə asilərə vəd elib, vəd etdiyi əzabdan qorxmaqdır. Bu qorxa, bu qorxunun altına girən tabi olan qorxulardan da biri hansı qorxudur? Allah Subhanahu ta'alan axirətdə qiyamət günə asilərə verdiyi əzabdan vəd etdiyi əzabdan qorxmalıdır. Ona görə Allah Subhanahu ta'ala buyurur ki: "Yərlə kəlimən Bu odur ki, kim mənim məqamımdan və mənim vəidimdən, yəni təhdidimdən qorxarsa, bu onun üçündür. İbrahim surəsinin 14-cü ayəsində Və bu qorxu da imanın ən yüksək mərtəbələrindəndir. Bu qorxu imanın ən yüksək mərtəbələrindəndir. Və bu qorxu nə vaxt, yəni məhmud, sevilən, bəyənilən qorxu olur, o vaxt ki, o qorxu səni Allahın rəhmətindən ümid üzməyə gətirib çıxartmırsa. Necə ki, Şeyhul İslam. Necə ki, Teysir-ül Azizə Həmiddə Süleyman bin Abdullah olur. Nə vaxt bu qorxu, yəni həmd olunan qorxu ol olur? O vaxt ki, sənə bu qorxun Allahın rəhmətindən ümid izləməyə gətirib çıxartmır. Yəni, Allah əzabından qorxursam. Və bu qorxudan da mətləb, mətlub olunan, yəni quldan tələb olunan şey nədir? Bu qorxuda quldan tələb olunan şey nədir? Nə üçün qorxmalıdır? Yəni, tələb nədir bu qorxudan? Quldan, yəni qulun q Və yəni, bu qorxudan tələb olunan şey odur ki, səni Allaha olan asiliklərdən hədz eləsin, tutsun. Yəni, qorxudan mətlub. Yəni, mətlub qorxu hansı qorxudur? Yəni, tələb olunan qorxu hansı qorxudur? Quldan tələb olunan qorxu hansı qorxudur? O qorxu ki, qulu asiliyə, günahlara düşməkdən nə edir? səkindirir, həzz elir və Allahın əmirlərini müxalif olmaqdan uzaqlaşdırar. İbn-i Qeyhim Rəxmi ki və səmiətü şeyxəl-islam İbn-i Teymiyyətə qəddəsallahu ruhəhu yəqul İbn-i Teymiyyədir Şeyxül-islam i̇bn Teymiyyənin Allah onun ruhunu müqəddəs etsin, yəni təmizləsin Belə dediyini eşitdim Əl-xovful-məhmud mə həcə zəkən məhərimillə Məhmud olunan, sevilən, təriflənən qorxu o qorxudur ki, səni Allahın haramlarından nə etsin, çəkəndirsin, hədz etsin. Yəni, səninlə Allahın haramlarının arasında bir pərdə olsun. Qoymasın o qorxu səninlə Allahın haramlarına yaxınlaşmağa. İbun Qeym Rahimullah Mədər Güzsəlikin kitabının 1-ci cildinin 551-ci səyfəsəyəm. Yaxşı, qardaşlar, biz qulun qəlbində yəni Allahdan olan qorxunun naqisliyinə olan səbəb nədir? Səbəb nədir ki, qulun qəlbində Allaha olan qorxu zəifdir, naqisdir, azdır qorxu. Qulun qəlbində Allaha qarşı olan qorxu azdır. Səbəb nədir? Əsas bunu öyrənməliyik. Çünki Əsas bunu öyrənməliyik. Çünki səbəbi bilsək, həmin səbəbi aradan qaldırarıq ki, yəni qəlbimiz yəni Allah subhan qorxsun. Hətta həmin o qorxunu Allaha Allahdan olan qorxunu öz qəlbimizdə hasil eləyək. Əsas səbəb yəni ayər qəlbində Allaha qarşı olan qorxu naqisləşərsə, azalarsa, bu da nəyə qayıdır? Qulun Rəbbini tanımamasına qayıdır. Rəbbi barədə mərifətinin az olmasına qayıdır. Bu Rəbbini tanımamağı o deməkdir ki, nəyə gətirib çıxardır? Qulun, yəni Rəbbinə qarşı Qorxusunun qəlbi də az olmasına gətirib çıxarır. Çünki Allah barəsində ən çox bilənlər, Allahı onu ən çox tanıyanlar, Allahdan ən çox qorxanlardır. Qulun nə qədər ki, Rəbbinə tanıyarsa, nə qədər mərifəti artarsa, bir o qədər də qulun xəşəti, qorxusu artar. Bir o qədər də nə olar? Qulun qorxsun. Yəni, Allahı nə qədər tanıyarsan, bir o qədər də Allahdan qorxarsan. Bu da keçən də, dərsimizdə demişdik ki, yəni, nə üçün ibadətin rükunları bu üç şeydir. demişdi ki, çünki məbud iki şey ibadət olunur. Bir rububiyyətinə görə, bir əsma vəsifətinə görə. Hə? Sən nə qədər Allah Subhanı, əsma vəsifətlərin, bilərsənsə Nə qədər rububiyyətin bilərsənsə, çünki rububiyyətin özü Allah tanınan feyilləridir. Feyillərin də özü yəni Allahın nə idi, sifətləri də, nədir Allahın adı və sifətləri. Yəni, nə qədər Allahı çox tanıyarsansa, bir o qədər də sənin ibadətin rükunlarında nə olar, gücləşərsəm. Ona görə də görürsək ki, Allah s.ə.v. ki, innəmə yaxşəllaha min ibadihil oləmə, Allahdan yalnız onun qullarından alimlər qorxar. Xaşyədə ilmdə olan qorxudur. Və Peyğəmbər s.ə.v. da buyuru ki, Və ki vallahi illə ərcu ən əkunə əxşəkum lilləh və əaləmikum bimə ətdəqi. Allaha and olsun ki, məndir, sizindir. Məndir, ümid edirəm ki, sizindir Allahdan ən çox qorxanınızam və çəkindiyim şeylərdən də ən çox bilənəm. Sizdən ən çox bilənəm. Hədisi müslüm rəbat edirəm. Və Peyğəmbə səhələn bu, ki, inni, inna ətqakum və ə'ləməkum billəhi ənəm. Həqiqətən sizin ən təqvalınız və Allah barəsində all ən elmliniz, Allahı ən çox tanınanınız kimdir? Mənəm. Hədisi bu xərəvət edib. Və eləcə də Peyğəmbə səhələ hələyə və səlləm buyur ki, və Allahi inni ə'ləmuhum billəh. Və Allahidir, mən onların Allah barəsində ən elmlisiyim. Yəni, Allahı ən yaxşı tanıyanam və əşəddühüm ləhu xəşəb və Allahdan ən çox qorxanam. Çünki Allah barisində elm nə, nəyə gətirib çıxardır? Allahdan qorxuya gətirib çıxardır, həzi bu xayirə vaat edib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə Allah barisində bizdən, yəni bizdən, bizim içimizdən Allahı ən çox tanıyan kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllem Allahdan ön ən çox qorxandı yəni qulun qul nə qədər Allahı bir çox tanıyarsa və o qədər də Allahı olan qorxusu nəyələr? artar və eləcə də əksinə yəni qul Allah barəsində nə qədər cahil olarsa bir o qədər də olar onun Allah'a olan qorxusu azalı fikir verin yəni Subhanallah. Həqiqətən, yəni Allah varisində elim fəzlətinə baxın. Ona görə də məsələn Peyğəmbər sallallahu aleyhi vəsəlləm səhih hədisdə buyurur ki: "İnnalillahi 99 isma 100 illə vahid. Men ahsaha daxiləcə Buyurur ki Həqiqətən Allahın 99 adı var, 100-dən biri əs kim onları ehsa edərsə, cənnətə girər. Kim onları ihsa edərsə, cənnətə girər. Yəni, bu o demək deyil ki, Allah subhanətə alanın 99-dan artıq ismi yoxdur, xeyr. Allah subhanət alanın elə adları var ki, Allah Subhanahu taala özündə saxlayıb məxluqlara bildirməyib. Nə Cəhədisləri var idi olub. Yəni bu hədisin mənası odur ki, yəni bu isimlərin, bu adların fəzilətindəndir. Yəni bu isimlərin, bu adların fəzilətindəndir. Kim həmin adları sayarsa, nə olar? Cənnətə gələr. Ehsa edərsə cənnətə gələr. Allahın adlarıdır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səhəm deyir ki, mən əxsa həddə xələr cənnə. Kim onları ehsa edərsə, cənnətə girər, Allah tanın adlar İhsa mənası nədir? İhsa tərzümədə sayarsa kimi keçir, sayarsa. Amma ehsa bir neçə mənada gəlib. Necə ki, Xattabi Rahimullah zikr edir. İhsa dört mənada gəlib. İhsa kəlməsi... Dörd mənada gəlir. Allah və Peyğəmbər sallallahu anh, buyurur ki, Allahın 99 adı var, kim onları ehsa edərsə, cənnətə girər. Ən birinci onları saymaqdır. Allah subhan təala buyurur ki, "Vu ehsa kullə şeyin ədədə." Allah hər şeyin ədədini saymışdır. Yəni mənası odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi sözünün kim Allahın 99 adını ehsa edərsə, yəni onları sayarsa, hətta hifzənə qədər Sayarsa və onları Hifz eləyərsə Hifz da nədir? Əzbəl, və Rəbbinə həmin Yəni Adlarla dua edərsə Və buna da Birinci mənası nədir? Saymaq, hiss etmək Sayaraq nədir? Hiss etmək İkinci mənası itə bacarmaqdır Necə ki Allah Subhanahu buyurur ki, Al, Bildi ki, onu ehsa etməyəcəksiniz, yəni bacarmayasınız. Yəni ki, bacarmasınız. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi ki, "İstiqamə olan 90. İstiqam, yəni düz-düzün, düzgün yolda olun, amma bacarmayasınız. Yəni 100% düzgün olmağı, bütün əmrləri yerinə yetirib, bütün qadağalardan çəkinməyi bacarmayasınız. Və yəni əhsanın mənası da nədir? kim onları bazararsa yəni Allah subhanətə alan isimlərini bazararsa cənnətə girər, yəni onların hədlərini qoruyarsa və Rəbbinə həmin isimlərdə adlarla muamilə etməkdə hədləri qoruyarsa məsələn, bu da mənalarından biri odur ki, deyir ki, ey rəhim ya rəhman ya rəhim qəlbindən nə keçir? rəhmət keçir Və rəhməti Allah subhanətə alanın sifəti olaraq eytiqad edir. Və Allah subhanətə alanın rəhmətini, rəhmətinə ümidini basitləyir. Və Allah subhanətə alanın məxfirətindən ümidini üzmür. Nedir ki, Allah subhanətə alanın buyurur ki, Yəni, bir rəhmətillə, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Allah i̇nnə Allahı yəxfirul qunubə cəmiyyə, innə huvar qafur rəhim. Həqiqətən Allah, Tün günahları baxışlayır. O, raqafurdur, 3 Üçüncü mənada ehşə, əqil mənəsi və mərifət mənəsində gələr. Yəni, bu da ərəblərdə xəsat sözündən götürür. Mənası əqildir. Ərəblər deyilir ki, filan kəs həsət sahibidir. Yəni, əqil sahibidir. Və bu mənada da götürdüyü də, mənası olur ki, kim Allahın adlarını ehşə edərsə, yəni onları bilərsə, bilərsə, Dərk edərsə, hə? dördüncü mənası da odur ki, qul bütün Quranı oxusun, hətta xətməsin, xətmələsin, bir dəfə yox, iki dəfə yox, üç dəfə yox və həmin Quranda bu adları, Allah subhanət halam, bu adlarını oxusun, bu adlarını əhatə etsin, yəni əhatə etsin nə, nə mənada, yəni Allah subhanət halam, bu adlarını oxusun, öyrənsin hamısını Bir nesə tilavətdə elə bir ki, Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, kim Quranı oxuyarsa, kim Quranı hifzə eləyərsə və oxuyarsa artıq cənnətə girməyə haqlıdır. Yəni, baxın, Allah s.ə.vələn adlarını bilmək nə üçün dedir ki, yəni, qulun qəlbində olan qorxının naqizliyi nə qaydır Allah s.ə.vələdə olan mərifətinin, Allah Allaha qarşı olan elminin naqisinə. Allahın elmi də nə ilə olur? Allahın öz sıfatləri ilə. Yəni Allah barəsində elim ikidürdü. Birinci Allahın özünü bilmək, öz sıfatlarını, tovhidini bilmək. İkincisi də ki Allahın şəriətini bilmək. Əmrini, qadağasını bilmək. Yəni qul nə qədər Allah barəsində elmini olarsa və bir o qədər də nə olar? Allahdan çox qorxar. Yəni bütün bu dörd mənanın hamısı haqqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, mən əhsah hər daxil kim onları ehsa edərsə Allah təalanın ismini, yəni bütün bunları cəm etmək lazımdır. Yəni kim Allah subhan adlarını hifz onları saymaq və hiss etmək və onların mənalarını başa düşmək Hər ad hansı mənaya dələt edir və Allah s.ə.və həmin adlarla ibadət etmək. Ona görə də İbn Qeym Rəhmullah deyir ki, Allah s.ə.və isimlərinin ixsasının üç mərtəbəsi var. Birincisi, ləfslərini saymaq və hiss etmək. Ər-Rəhmən, Ər-Rəhim, Əl-Mələkül-Quddusu-Sələmül-Müminül-Muhayminül-Azizül-Cəbbəl. Birinci, sayırsan, adları bilirsən. İkincisi, mənalarını bilirsən. Nəyə dəlalət etdiyini bilirsən? Bilsən ki, Allah taala rəhmandır, rəhimdir. Rəhmandır nə deməkdir? Deməli, rəhmət sahibidir. Allah taala sifətlərindən birinədir, rəhmətdir. Deməli, rəhmət sahibisə nə eləyir? Qullarına rəhmələyir. Məsələn, eşitirsən ki, oxuyursan ki, Allah subhanətlərin adlarından birinə deyir. Əs-səmidə əlbəsibdir. Allah-u Teala eşidir və görür. Bildin. Yəni, Allahın adlarından biri nədir? Əs-səmi Eşidən və görən. Ad. Qəbul elədin bu. allah adlarından biri eşidən və görən. İkinci nəyə qəbul edərsən Allahın eşitmək və görmək isfəti. Eşitmək və görmək isfəti. Üçüncü isə həmin eşitmək və görməyin hökmini və əsərini qəbul edərsən. Deyirsən ki, hökmə Nədir? Həmin eşitmək və görmək adının Allahın hökmi nədir, sifətinin? Allah taala hər şeyi eşidir və hər şeyi görür. Qulların dediyini eşidir və qulların nə etdiklərini də görür. Hə? Bəs əsəri nədir? Əsəri odur ki, əgər sən Allaha iman gətirmirsənsə, Allahın eşitmək adına və görmək adına iman gətirmirsənsə, demək ki, sən ağzundan qibət çıxmayacaq, ağzundan söhüş çıxmayacaq, ağzundan küfür çıxmayacaq. Ağzundan nəmimə çıxmayacaq, əxlaqsız laqlığa, mırt çıxmayacaq və Allahın görmək sifətinə iman gətirməsən, əsəri nə olmalıdır, haram şeylər etməyəsən. Qapın, dalın bağlayıb, insanlar yaxud da, aha, heç kim görməyir, əxlaqsız şeylər eləməyəsən, Allahın haramlarına yaxınlaşməyəsən. Əgər eləyirsən səbələri, iki şeyə qayıdır. Bir, o qayıdır ki, sən ya iman gətirməmsən. Allahın eşidən görmək Ya qəbul eləmirsən? Hə? Qəbul eləmirsən ki, Allah da eşidir, görür. Çünki qəbul eləsəydin, iman gətirsəydin ki, Allah eşidir və görür, neyinə məliydin? Hə? Allah qəzəbləndirən söz deməyəsən və Allah qəzəbləndirən əməl eləməyəsən ki, Allah da görür. Ya da ki, qəbul eləyirsən, qardaş, qəbul eləyirsən, iman gətirirsən ki, Allah görür və eşidir, amma ki, Sənin qəlbində Allahın yeri, Allahın hörməti insanların yerindən, insanların hörmətindən də aşağıdır. Niyə görə? Çünki insanların yanında, insanlarla bir yerdə olanda nalaiq söz danışmırsan, günah eləmirsən, amma Allahla tək başa qalanda nə qayırsan? Bilirsən ki, Allah görür, eşidir, tərbiyəsiz sözlə danışırsan, nalaiq hərəkətlə edirsən. Bu nə deməkdir? Bu iki, şey, iki şeydir, başqa şey ölür ki o demədi ki, iman gətirmirsən ya da ki, iman gətirmirsən, amma Allah Taala yəni sənin gözündə insanlardan daha aşağıdır. Ona görə baxın, yəni, Allahın barəsində mənərifət, Allah ona görə yəni e, xəttə belə baxmadılar ki, ehsanın mənalarından biri nədir? Bacarmaqdır. Bacarmaq. Bacararsansa bu adları bacarmaq lazımdır. Yəni sən bilirsən, qapıdan görəndə nə edərsən? Yəni Allahı gəzəbləndirən şey demək Danışmam Hələ bu, adicə misaldir ki, yəni Allahın hər şeyə qadir olduğunu bildiyin zaman nə? bəs bunlar harakətdir. Allah-u Teala verə bilər. Allah-u şəfa verəndir. Allahın rəhmətini ümid üzmək. O əyəbsən Allahın şəfi adına iman gətirmişsən sən. Və üçüncü dənədir. Üçüncü, İbn Qeym uyur ki, yəni Allahın az vasifətlərini saymağın mərtəbələrindən allah həmin Adlarla dua etməkdir. Dua, Allah da Allah buyurur ki, وَاللَّهِ الْأَسْمَانُ حُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا Gözəl adlar, al, ən gözəl adlar. Allaha məxsuslu, Allaha həmin adlarla dua edin. duada da iki cürdür. Biri, dua, ibadə vətənə ibadət və sənə duası. Yəni, Allah subhanət hala səni görür, rəhmandır, rəhmidir, tövbə edirsən. Allah subhanət hala ismimlərindən biri ilahdır. Allah subhanət hala ibadət edərsən. Hə? Yəni, həmin adlarla Allaha ibadət edirsən və Allaha həmin adlarla səna edirsən. Allahümün sən, sənə rəhmənsən, rəhimsən. Həm də ki, həmin dualarla, adlarla Allaha çağırırsan. Əy rəhman, Əy rəhim mənə bağışla, rəhm elə. Ey şəfi, mənə şəfa ver. Ey rəzzaq, ey vəxhab, mənə evlad bağışla. Ey rəzzaq, mənə ruzu ver. Yəni, həmin adlarla Allaha ibadət edirsən. Həm də Allahı həmin adlarına edirsən, çağırırsan. Deməli, insanın qəlbində olan qorxunun azğınlığı, Allah Subhanı Tağlanın bilməsinin azğınlığı. Əgər qul Allahı həqiqi mərifə ilə bilərsə, nə edər? Cənnətə girər. Necə ki, Peyğambər Səhəm deyir ki, Allahın 99 adı var, 100-dən 1 əsqi. Kim onları isa edərsə, nə edər? Cənnətə girər. Və Allah spontaldan qorxmağın hökmü. Yəni, hökmü nədir Allah spontaldan? Allah spontaldan qorxmaq, necə ki, gün buyurur, yəni, yolun yəni, ən yəni, gözəli. Allaha tərəf gedilən yolun ən əzəmətlisi, ən gözəlidir, ən cəllidir, ən baxalısıdır. Və qəlbə ən faydalı olanıdır Allah-ı Allahdan qorxmaq. Və o da buyurur ki, hər kəsə fərzdir. Allahdan olan qorxu nədir? Hər kəsə fərzdir. Vacibdir ki, Allahdan qorxsun. Yəni, bu rükunada olan dəlillərdən cürbə cürdür. Yəni, birinci növ dəlillər o ayələrdə ki, Allah subhanət hala qullarını ondan qorxmağı əmr elib. O ayələr ki, Allah Taala öz qullarına ondan qorxmağa əmr eləyir. Allah Taala buyurur ki, şeytan Bu şeytandır onun. Yəni o öz dostları ilə sizi qorxudur. Yəni şeytan öz dostları ilə sizi qorxudur. "Fəla təxafəhūm və Onlardan qorxmayın, əgər möminsinizsə məndən qorxun. Əl-İman surəsinin 175-ci ayəsi. Allah subhantala buyurur ki, fələt təxşavun nəsə vaxşavuna? İnsanlardan qoxmayın, məndən qoxmayın. İnsanlardan qoxmayın, məndən qoxmayın. Dilin saçmasıdır. Yəni, Allah subhantala buyurur, fələt təxşavun nəsə vaxşavuna? İnsanlardan qoxmayın, məndən qoxmayın. Və Allah subhantala da ondan qoxmağı əmr edir. Və imanın Gerçəkləşməsində də qorxunu şərt qoyur. Nə deyil? Deyil, əgər müminisinizsə, məndən qorxun. İmanın gerçəkləşməsində Allah subhanıqla qorxunu nəyidir? Şərt qoyur. Və başqa növ ayələrdə Allah subhanıqla ondan qorxan qullarına səna eləyir. Onları tərifləyir, onları mədhə eləyir. Bu əməllərinə görə, yəni bu rükunan qorxuya Allahdan qorxuqduqlarına görə Allah təala onları tərifleyir. Allah Subhanahu taala mömin qullarını tərifləyərək buyurur ki: "İnnellezine hum min khashyati rabbihim mushfiqun." Həqiqətən deyir, onlar deyir, Rəblərinin qorxusundan əsin-əsin əsəllər. Möminlər barəsində buyurur. Möminün surəsinin əl əl-İncaəsə. Hətta Allah Subhanahu buyurur ki: "Ula'ika yusari'una fil-khayrat wa hum Onlar deyir, Yaxşı işlərdə tələsərlər və həmin işlərdə bir-biri ilə yarışarlar. Muminin suresinin 61-ci ayəsi. Və eləcə də Allah subhanətə Allah... Bu ibadətə görə, yəni qorxu ibadətinə görə peyğəmbərlərə sənayə edir, peyğəmbərləri tərkiləyir. Bur ki innahum kanu fil khayrat. Həqiqətən onlar yaxşı işlərdə, xeyr işlərdə tələsərdilər. Wa aduuna raghaban wa rahaban. Bel bizə rəqbətlə və qorxu ilə ibadət edərdilər. Wa kanu lana khaishin və, və bizə mütu olardılar. Husulu olardılar. Allah spontanə edir, öz peyğəmbərlərini Allahdan qorxduqlarına görə onlar təlifləyir ki, İnnəhum kənu yusəri'una fil xayratı. Həqiqətən onlar yaxşı işlərə tələsərdilər. Və edunənə rəğbən və rəhəbən və bizə rəğbət və qorxu ilə ibadət edərdilər və kənulənə xaşin və bizə mütü idilər. Ənbiya surəsinin 90-cı ayəsi. Və eləcə də Allah Subhanahu taala öz mələklərinə tərifleyir Allahdan qorxduquna görə. Buyurur ki: "Yəxafun rabbahum min fawqihim Onlar öz üstlərində olan, üstlərində olan Rəblərindən qorxarlar və onlara nəy əmr olunubsa, onu da edərlər Nəhl surəsinin 50-ci ayəsi. Və başqa növ dəlillər, ayətlər Allah Subhanahu taala Kim Allaha bu rükunla, yani qorxu ilə ibadət edərsə, ona nə vəd etdiyini, onun mükafatı barəsində xəbər verir. Yəni, Allaha qorxu ilə ibadət edənlərin mükafatı barəsində xəbər verir. Allah subhanətə buyur ki, Kim Rəbbinin məqamından qorxarsa, ona iki cənnət var. Görün qorxuya, nədir? İki cənnət var. Rəhmən surəsinin əllatın zayisi. Bələcəl, Allah subhanətə buyur ki, Valanuske, valanuskenan nâkumul ardâ min onlardan sonra biz sizi biz sizi yerdə sakin edəcəyik. Zâlik men khâfe maqâmî ve khâfe Bu kim üçündür? Yəni yer üzündə sakin etmək kim mənim məqamımdan və mənim təhdidimdən qorxarsa. İbrahim surəsinin 14-cü ayəsi. Və Allah spontalaya bildiyimiz kimi, keçən dərslərdə, əvvəlki dərslərimizə götürdüyümüz kimi bu rükunlarının cəmi ilə, hamısı ilə birdən ibadət etməliyib. Deyir ki, əhlüsünlə və cəmatın ə, mənhəcindən, orta yolda olmasından dərslərində keçdiyik ki, əhlüsünlə və cəmat Allah spontalaya bu ibadətin üç rükununu bir yerdə cəm etməklə ibadət edirlər. Və onların heç birində həddi aşmırlar. Və zikr olundu ki, onlar bu rükunları müvəzənə ilə götürürlər. Yəni, ikisini də hər birində eyni qaydada götürürlər. Və zikr olundu ki, əhlüsünlə və zaman yəni bu rükunları eyni tarazlıqda götürürlər. Heç birində həddi aşmırlar. Necə ki, yəni, müsəlman... Müsəlmana lazımdır ki, Rəbbini, Rəbbinə, O'nun cənnətinə istəyərək, sevərək ibadət etsin və O'nun mükafatını istəyərək, Allah subhantalla da mükafat istəyərək Allaha ümid bə bəsləsin və eləcə də öz Rəbbindən qorxsun. Allah subhantalla cəhənnəmindən və əzabınla nə eləməlidir? Qorxmalıdır. Müsəlmana nə eləməlidir? Allah Subhanahu taala cənnətinə istiyərək, Allah Subhanahu cənnətini istiyərək Allahı sevərək. Allahı sevərək ibadət etməlidir və Allahın əzabın ə, Allahın rəhmətinə ümid bəsləməlidir və eləcə də əzabından nə olmalıdır? Əzabından qorxmalıdır. Və ən gözəl kəlmə də kəlmələrdən biri İbədin qeyrəmu Allahun kəlməsidir hansı ki, bu rükunların insanın qəlbində cəm olması barəsində xəbər verir. Və bu rükunların mənzilələrinin, hər birin mənziləsinin mənzilələrindən dağışaraq buyurur ki, Əl qalbü fi seyrihi ilə Allah və cəlbi mənziləti tay. İbn qeyn buyurur ki, qəlbdir Rəbbinə gedən yolda, Rəbbinə tərəf gedən yolda gəlb, quşun mənziləsindədir. Gəlb, Rəbbinə gedən yolda quş kimi quş mənziləsindədir. Fəl-məhəbbətu rəqsuhu, məhəbbət quşu nə idi? Başıdır. Vəl-xovfu var vəl raca u-cənəxəhu, qorxu ilə ümid həmin quşun qanadlarıdır. Fəmətə səlmə rəsu və cənəhən fə Nə zamanki baş və qanadlar sağlam olar, o zaman quş yaxşı uçar Rəbbinə tərəf. Quş yaxşı uçsa, yəni gəlbi də Rəbbinə tərəf gedən yolda nədir? Həmin quşa bənzəyir. Nə vaxt ki quş başı və qanadları yaxşıdırsa, sağlamdırsa, heç bir naqisi yoxdursa, O zaman quşun usşu da yaxşıdır. Və eləcə də gəlb. Gəlbin qorxu, sevgiyim, sevgiyim, məhəbbət, sevgi, məhəbbət, yəni məhəbbət, ümid və qorxu. Nə zaman ki səlimdir o vaxt, o zaman Rəbbinə gedən yolunda da nədir? Rahatdır. Yaxşı gedir. Nə vaq baş quşun başı kəsilərsə, nə olar? Hə. Quş ölər. Qanadlar itdiyi zaman isə buyurur ki, "Fa ma tafuqada al-janahan fehuwa urdatun li kulli sa'id wa Nə zaman buyur ki deyir? Birinci buyurur ki, "Wa ma taquti arras ma'at at-tayr." zaman, kəsildiyi zaman quş ölər. "Wa ma tafuqata al-janahan." Qanadlar itdiyi zaman isə quş Hər ofçuya və hər sındıranan ərz olunur. Yəni, hər ofçu və hər sındıran həmin quşu nə edər? Asanlıqla götürüb aparar. Asanlıqla nə edər? Qovlayar. Deməli, quşun başı qopduğu zaman nə olur? olur. Ölür. Qandıları itdiyi zamanda hər kəsin şiçarı olur. Və hətta buyurur ki, Rəhmullah, əkməlül əhval əkməlül əhval i'tidal və rəcə və xov və Yəni halların ən kəmilidir. Qorxu, qorxu ilə ümidün eyni olması və sevginin qələbət çalmasıdır. Sevginin artıq olması, qorxu ilə ümidün isə eyni olmasıdır. Fəlməhəbbətu hiyal mərkəb. Sevgi minikdir. Və rəcə u had. Ümid isə həmin minikin nə idi? Sükanıdır sağa-sola. Vəlxovfu səyğın. Qorxı da onu sürəndir. Vallah musil bimənnihi və kərəmi. Çatdıran da öz minnəti və öz kərəmi ilə, öz neməti ilə kimdir? Allah, Allah subhanətə aladır. Tə yəni, minikdə bu üç şeydən biri olmazsa, Allaha tərəf gedən yolda. Yolda bu üç şey olmazsa insan çata bilər, Allaha yoxsa çata bilmək. Mini olmalıdır, mini dənədir, sevgidir. Onun yönəldən olmalıdır, sükan olmalıdır, o dənədir. Ümiddir, sürən olmalıdır, o dənədir. Qorxudur və çatdıran da Allah subhanələdir. Çünki Allah subhanələ, müvəffəq etməsə, hidayət etməsə, heç kiminə edə bilməz çaça bilməz. Ona görə də duada gəlib ki, Allahumme bizi öz nəfsimizə bir göz qırpımında da olsa nəfsimizlə baş başa buraxma. Və azanı eşidəndə mən zindiyim ki, hayya aləssalah, hayya al-fəla, havla və la quwwata illə billah. Yəni, Allah Subhanahu inandı. Yalnız quvvət və cüz Allah Subhanahu taala. Yəni Allah Subhanahu bizə kömək etməsəydi, bizi müvəffəq etməsəydi, biz ora gedib namaz qıla bilmərdik biz sensə insanlar var ki, onların gücü və qüvvəti var, amma Allah Subhanahu taala onları nə etməyib, okay. müvəffəq etməyib. İnşallah. Bu bu qədər kifayətlənək və bunu həzər <gülüyor> qol. Vəstəqullah li vələkum vəsəil müslimîn min kulli zənfə, innəhu vel ğafûrur